Стівен Кінг. Протистояння. Книга 3, Розділ 69. Вітні Горган виявив Лойда у його кімнаті. Той лежав на великому круглому ліжку, яке зовсім нещодавно ділив із Дейною Юргенс. На його голих грудях стояла велика склянка джину з тоніком. Він похмуро дивився на себе в дзеркало на стелі. «Заходь!» Не надто чітко сказав він, коли побачив Вітні. «Бо не стій, у ногах правди нема, і стукати не тре, нехай, от лажа». «Ти п'яний, Лойде?» – обережно спитав Вітні. «Ні, ще ні, але скоро буду». «Він тут?» «Хто? Безстрашний вождь?» «Лойців. Та десь тут, о північний блукалиць наш». Він зареготав і знову ліг. Вітні тихо сказав, «Ти б обережніше. Ти ж знаєш, що не дуже безпечно так вимахуватися, коли він... Нахер! Пам'ятаєш, що з Геком Дроганом сталося? І зі Стрелертоном?» Лойд кивнув. «Правду каже. Стіни мають вуха. Срані стіни мають вуха. Чув таку приказку». Так, раз чи двічі. Тут це дуже правдива приказка, Лойде. А то, Лойд раптом сів і кинув склянку через усю кімнату. Вона розбилася. А це запідмітайло, правильно, Вітні? З тобою все нормально, Лойде? Цілком. Хочеш джину з тоніком? Вітні якусь мить вагався. Та ні, я його без лайму не люблю. — Гей, боже мій, не відмовляйся з такої простої причини. Є в мене лайм. У пляшечці. Ллойд пішов до бару і показав вітні пластикову баночку соку Ріалайм. — На вигляд точнісінько як ліве яйце веселого зеленого велетня. Правда, кумедія? — А на смак воно на лайм схоже? — Звісно, — буркнув Лойд. А на що, по-твоєму, воно буде схоже? На сухий сніданок бляха? То що скажеш, будь мужиком, випий зі мною. Ну, гаразд. То випиймо біля віконечка, на краєвид подивимося. Ні, різко і хрипко сказав Вітні. Лойд застиг, не дійшовши до бару, раптово зблід. Він подивився на Вітні, і на мить їхні очі зустрілися. А, ну, добре, погодився Лойд. Вибач, друзяко, зі смаком проблема. Та все нормально. Але все не було нормально, і обидва це знали. Жінка, яку Флег назвав своєю нареченою, вчора викинулася з хмарачоса. Ллойд пам'ятав слова козирного туза, що Дейна не зможе стрибнути з балкона, бо вікна не відчиняються. Але коло пентхаусу є тераса. Певне проєктувальники не очікували, що той, хто селитиметься на такій висоті, здебільшого то були араби, буде кидатися з даху. Багато ж вони знали. Він намішав вітній джину з тоніком, і вони якийсь час сиділи і пили мовчки. На дворі сонце сідало, розсипаючи червоне проміння. Урешті вітній ледь чутно промовив: "Ти як думаєш, вона це сама?" Лойд знизав плечима. "А яка різниця? Мабуть, я думаю, вона сама стрибнула. А ти б не стрибнув, коли б за нього заміж вийшов. Готовий ще по одній?" Вітні подивився на свою склянку і не без здивування побачив, що готовий, дав їй Лойдові, і той пішов до бару. Лойд джину не шкодував, і у Вітні вже приємно шуміло в голові. Знову вони якийсь час пили мовчки, дивилися на захід сонця. Що чути про того калина? урешті спитав Вітні. Нічого, фігня якась і все. Я ні хрена не чув, барі ні хрена не чув. На всіх трасах і сороковій, і тридцятій, і другій, і сімдесят четвертій, і на Ай п'ятнадцять ні хрена. і на дрібніших теж. Усюди сторожу поставили, і ніхріна. Він десь у пустелі, і якщо він ітиме поночі і знає, куди йде, то проскочить. Та й яка різниця взагалі? Що він їм розкаже? Не знаю. От і я не знаю. Про мене так хай би йшов собі. Вітній почувався незатишно. Лойд був небезпечно близький до того, щоб знову почати критику начальства. Відні ставав п'яніший і радів з того. Може, скоро він набереться духу сказати те, з чим прийшов? — Я тобі зараз щось скажу, — мовив Ллойд, нахилившись до Вітні. — Він уже видихається. Ти чув таке бляха? У восьмому інінгу він видихається а в передбаннику жоден хер йому на заміну не готується. «Лойде, я...» «Ще по одній». «Та, мабуть». Лойд знову налив. Він дав склянку вітні, і коли той надпив, його пересмикнуло. Там був практично нерозбавлений джин. «Видихається», – повернувся Лойд до того, чим закінчив. «Спочатку Дейна, потім Калино цей». Та й його власна жінка бере та й стрибає. Ти думаєш, те, як вона навернулася з бентхаусу, входило в його плани? Не слід про таке говорити. І, чувак, сміттєбак, от поглянь, скільки він сам один накоїв. І з такими друзями і ворогів не треба, правда? От що мені цікаво знати? Лойде! Лойд похитав головою. Я цього всього не розумію. Усе так добре йшло. Аккурат до тієї ночі, коли він прийшов і сказав, що бабуся у вільній зоні померла. Сказав, що зникла остання перешкода на нашому шляху. А тут як понеслося? «Лойде, серйозно, нам не слід говорити?» «От я зараз просто не знаю. Ми можемо наземним походом узяти їх, мабуть, навесні, а до того, ну ніфіга, не можемо». Але ж до весни Бог їх знає, що вони там заготують, розумієш? Ми збиралися завдати їм удару до того, як вони нам якийсь веселий сюрприз придумають, а тепер ніяк не можемо. Плюс, Боже, спаси нас і помилуй, тепер нам ще за бачка треба думати. Він же там у пустелі лазить. Я просто переконаний. «Лойде!» – тихо-здушено промовив Вітні. «Послухай». Лойд стурбовано схилився до нього. Що? Що таке, старий? Я навіть не знав, чи стане мені духу тебе спитати, сказав Вітні. Він мимоволі стискав свою склянку. Ми з Дузом, Гроні Сайксом і Дженні Енкстріом, ми тікати будемо. Хочеш із нами? Боже, я, мабуть, зовсім глузд розгубив, що тобі таке кажу. Ти ж такий близький до нього. Тікати? А куди вирушаєте? Мабуть, до Південної Америки, у Бразилію. Мабуть, того буде досить. Він замовк, борючись із собою, а тоді продовжив. Багато хто йде. Ну, може, не так уже й багато, але дехто йде. І з кожним днем більше. Вони не вважають, що флег може перешкодити. Хтось йде на північ до Канади, але мені там холодно. Ну, його нахрен. Але мені точно треба рвати кігті. Я б і на схід пішов, та боюся, що вони мене спіймають. А коли б я знав, що прорвуся...» Вітній різко зупинився і жалісно подивився на Лойда. То було обличчя людини, якій здається, що все зайшло занадто далеко. «Твоя правда», – сказав Лойд тихо. «Я на тебе не настукаю, старий». «Просто... просто тут зараз усе погано» нещасним голосом сказав Вітні. «Коли збираєтеся?» – спитав Ллойд. Вітні підозріливо прижмурився. «А, нехай, забудь, що я питав», – сказав Ллойд. «Ще по одній». «Ще ні», – відказав Вітні, дивлячись у свою склянку. «А я собі налю». Ллойд пішов до бару. Спиною до Вітні він промовив. «Мені не можна». «А?» «Не можна!» – різко відповів Ллойд і розвернувся до Вітні. «Я йому зобов'язаний. Багато чим. Він мене з такого витяг у Фініксі. І відтоді я з ним. Здається, навіть довше. Іноді здається, що я завжди був з ним». «А то...» «І тут іще одне. Щось він мені поробив, чи розуму додав, чи що. Не знаю, що це, але я вже не той, що був у Вітні». Зовсім не той. До... до нього я був просто шісткою, а тепер я тут у нього питання рішаю і роблю це як слід. Мені здається, я краще думаю. Так, він додав мені розуму. Луїд підняв камінь із червоною плямою з грудей, кинув на нього короткий погляд, відпустив. Витер руку об штани, наче торкнувся чогось брудного. «Розумію, що я і зараз не Енштейн. Усе маю записувати, що робити, бо забуду. А коли він стоїть за мною, я можу віддавати накази, і здебільшого все вдається. Перед тим я тільки виконував накази і попадав. Я змінився. І змінив мене він. Так, здається, що все тривало довше, ніж насправді. Коли ми прибули до Вегаса, тут було лише 16 людей». Серед них Хроні, Дженні і бідолаха Гекдроган. Вони чекали на нього. Коли ми прийшли в місто, Дженні Енгстр стала на свої гарненькі коліна і цілувала його чоботи. Певне, вона тобі в ліжку про це ніколи не казала, він хитро всміхнувся довітні. Тепер вона хоче тікати. Ну, я її не винувачу, і тебе теж. Але не вийде, що це зіпсує хорошу справу, ні. «А ти лишишся?» «До кінця, Вітні. Де він, там і я. Я йому зобов'язаний». Він не додав, що достатньо вірить у темного чоловіка, щоб не сумніватися. Вітні і всі решта скоріше закінчать на хрестах, ніж якось інакше. І було тут ще дещо. Він тут друга особа після флега. А ким він буде в Бразилії? Ну, Вітні з Роні обидва розумніші за нього». Вони з козирним тузом тоді опиняться в шістках, а Ллойдові це було не до вподоби. Колись він би й не заперечував, але ж усе змінилося. А коли вже в голові щось міняється, то, як він бачив, воно здебільшого міняється назовсім. Ну, у нас у всіх це могло би вдатися, незграбно промовив Вітні. Напевне, сказав Ллойд і подумав. Але я б не хотів опинитися на вашому місці, якщо до флега це дійде. І не хотів би опинитися на вашому місці, коли він знайде вас у Бразилії. Тоді вам і хрест не буде такий страшний, як...» Ллойд підняв свою склянку. «Пропоную тост, Вітні!» Вітні підняв свою склянку. «Хай ніхто не постраждає!» – сказав Ллойд. «Ось який мій тост! Хай ніхто не постраждає!» «Ну, друже, я за таке вип'ю», – гаряче погодився Вітні. І так вони і вчинили. Вітні невдовзі пішов, Ллойд пив далі. Виробився він приблизно опів на десяту, і отупіло заснув на круглому ліжку. Снів не бачив жодних, і це було практично варте того похмілля, яке накрило його на завтра. Коли 17 вересня зійшло сонце, Том Кален отоборився трохи північніше від Ганлока у штаті Юта. Було доволі холодно, з рота від дихання йшла пара, вуха заніміли. Але почувався він добре. Минулої ночі він підійшов доволі близько до розбитої дороги і побачив там трьох людей навколо маленького тріскучого багаття. Усі були озброєні. Том намагався обійти їх лабіринтом валунів. Зараз він був на західному кінці безплідних земель Юти, у нього з під ноги в сухе русло скотилося кілька камінців, Том застиг на місці. Тепла сеча потекла по його ногах, але він помітив, що опісявся як дитина хіба що годину по тому. Усі троє озирнулися, двоє підняли зброю. Том був схований слабко, тінь серед тіней. Місяць зайшов за хмари. Якби він зараз надумав вийти, один із трьох людей опустив зброю. Це олень, сказав він, їх тут повно. А я думаю, треба це дослідити, сказав інший. Засунь собі палець у дупу і її досліджуй, сказав третій, і на тому розмова скінчилася. Вони знову сіли біля вогню, а атом почав скрадатися навпомацьки обережно, а багаття віддалялося болю повільно. За годину воно перетворилося на іскорку позаду. Урешті зникло, і гора упала з плечей. Том відчув себе в безпеці. Він поки що був на заході і знав, що треба бути обережним. Боже, так? Але небезпека тепер усе-таки не була така страшна, немов навколо очигали розбійники та індіанці. І тепер, коли сонце сходило, він згорнувся в тугий клубок у заростях і приготувався спати. Було б ковдру взяти, подумав він. Холодає. Потім його охопив сон. Зненацька і повністю, як завжди. Йому снився нік. Розділ сімдесятий Чувак-сміттібак знайшов, що хотів. Він пройшов коридором глибоко під землю, і коридор той був темний, як шахта. У лівій руці він ніс ліхтарик, у правій гвинтівку, бо там було страшно. Він проїхався електричною вагонеткою, яка майже безгучно прокотилася широким коридором. Єдиний звук, який вона видавала, тихе, майже інфразвукове дзуміння. Вагонетка складалася з місця для водія та великого кузова. У кузові лежала. Атомна боєголовка. Вона була важка. Сміттібак не мав розумного припущення, скільки вона важила, бо навіть не міг підважити її руками. Вона була довга і циліндрична, і холодна. Провівши рукою по її холодній поверхні, він не міг повірити, як така холодна, мертва металева штука може мати змогу давати такий жар. Він знайшов її о четвертій ранку. Повернувся до автопарку і виявив там ланцюг. Спустив його вниз і причепив до боєголовки. За півтори години її було повантажено на вагонетку, носом догори. На носі було позначено A161410USAF. Тверда гумашин помітно просіла, коли вона опинилася в кузові. Тепер він наближався до кінця коридору. Просто попереду стояв великий вантажний ліфт. Двері, якого були привітно відчинені. Він був досить великий, щоб вмістити вагонетку, але, звичайно, електрики не було. Сміттєбак спустився в бункер сходами, ланцюг приніс так само. Ланцюг, порівняно з боєголовкою, був легенький 70 кілограмів чи близько того, і того зносити його сходами на п'ять поверхів униз було тяжкою працею і як же він сходами підніме цю боєголовку. Потужна лебідка прошепотів внутрішній голос Сидячи на водійському місці і підсвічуючи ліхтариком на всі боки, Сміттибак кивнув до себе. Звичайно, ось воно. Лебідка. Підігнати машину на гору і підіймати. Проліт за прольотом, якщо треба. Тільки чи знайдеться ланцюг завдовжки у 150 метрів. Може і не знайдеться, але ж він може зварити кілька ланцюгів до купи. Чи спрацює? Чи буде триматися? Це було важко сказати, але коли й триматиметься, як бути з тими закрутами, які є на сходах угору. Він вистрибнув з машини і ніжно провів рукою по гладенькому боці смертельно небезпечної зброї у тиші і темряві. Любов завжди знайде спосіб. Залишаючи боєголовку в вагонеці, він пішов сходами на гору на пошуки. На такій базі має бути ледь не все на світі. Він знайде те, що треба. Він піднявся на два прольоти вгору і зупинився перевести подих. Раптом замислився. А я вже радіації вхопив чи ні? У них тут усе захищене. Всюди свинець. А в кіно по телевізору люди з усякими радіоактивними штуками працюють у таких захисних костюмах. І значки у них змінюють колір, коли людина отримує дозу. Адже воно тихе, його не видно. Просто осідає в тілі, у кістках. Навіть не розумієш, що ти хворий, доки не почнеш ригати і волосся не полізе, доки в туалет кожні п'ять хвилин бігати не почнеш. І це все чекає на нього. Чувак-сміттібак виявив, що йому це байдуже. Він витягне бомбу, якось уже витягне, якось доправить до Лас-Вегаса. Він заплатить за той жах, якого наробив в Індіан Спрингс. Якщо йому треба померти заради спокути, то він помре. «За тебе життя!» – прошепотів він у темряві і знову пішов у гору сходами. Розділ 71. Була майже північ. 17 вересня добігало кінця. Рендал Флег був у пустелі, загорнутий у три ковдри від шиї до п'ят. Четверта на кшталт бурнуса була обгорнута навколо голови – так що видно було тільки очі і кінчик носа. Потроху він дозволив усім думкам залишити його. Завмер. Зірки світили холодним вогнем, відьомськими свічками. Він відправив око. Відчув, як воно відділяється від нього. Відривається без болю. Полетіло геть тихе, немов мов яструб, підіймаючись у висхідних потоках. Тепер він влився в ніч. Він був воронячим оком, вовчим оком, тхорячим оком, котячим оком. Він був скорпіоном. Він йшов химерною ходою тарантула. Він був смертельно отруйною стрілою, опущеною повітря пустелі. Хай там що й як, але око його не покинуло. Він летів вільно, і світ земних речей лежав під ним, немов циферблат. Вони йдуть, зараз вони майже в'юті. Він знявся високо і тихо, широко кружляв над мертвим царством світу. Унизу лежала пустеля, немово побіліла могила, яку перетинала темна стрічка між штатною магістралі. Він полетів на схід, над трасою, залишивши позаду тіло, блискучі очі, на якому закотилися так, що було видно тільки невидющі білки. Тепер земля почала змінюватися. Круті пагорби, химерні, прорізані вітрами стовпи, столові гори. Крізь них прямувала дорога. Пустеля великого солоного озера лежала далеко на півночі. Долина черепа десь на заході. Летів. Звук вітру мертвий і далекий. Орел, який сидів у високому розгалуженні простарої сосни, розколотої блискавкою, десь південніше від Річфілда, Відчув, як щось пролетіло повз нього. Щось смертельне, ведюще, помчало в ніч. І птах безстрашно кинувся на Оте, але його відкинуло геть відчуття жахливого холоду. Шалена насмішка. Вражений орел каменем упав майже до самої землі, і тільки тоді зміг отямившись стати на крило. Око темного чоловіка рухалося на схід. Тепер траса під ним уже була Ай-70. Міста видніли темними купами, покинуті. У них тепер мешкали самі щури, коти й олені, які в міру зникнення людських запахів почали виходити з лісів. Містечка з назвами на кшталт Фрімонт, Грінрівер, Сего, Томпсон, Гарлідоум. Ось іще покинуте мале місто – Гранд-Джакшен, штат Колорадо. Потім на схід від Гранд-Джакшена видніла іскорка багаття. Око колами спустилося додолу. Вогонь догоряв, навколо спало четверо. Значить, це правда. Око холодно оцінило їх. Так, ідуть. Із якихось причин, за якими він не міг устежити, вони дійсно йдуть. Надін сказала правду. Почулося тихе гарчання, і око глянуло в інший бік. Біля дальшого краю багаття лежав собака, опустивши голову прикривши хвостом геніталії. Його очі горіли злим бурштиновим вогнем. Гарчання не змовкало, немов бирвалася нескінченна тканина. Око подивилося на нього, а пес без страху подивився на око. Він підняв губу, оголивши гострі зуби. Один із силуетів сів. «Коджаку», – пробурмотів він, – «бога ради, замовкни, будь ласка». Коджак гарчав далі, шерсть на його хребті настовбурчилася. Чоловік, який прокинувся, то був Глен Бейтман, роззирнувся з раптовою непевністю. «Хто там, хлопче?» – прошепотів він собаці. «Тут є хтось?» Коджак гарчав далі. «Стю!» – Глен поторсав за плече когось поруч. Той щось пробурмотів і знову затих у спальному мішку. Темний чоловік, який тепер був темним оком, побачив достатньо. Він вихором полетів у гору, помітивши, як собака задер голову йому вслід. Тихе гарчання перетворилося на гавкіт. Спочатку голосний, потім тихіший, віддаленіший. Урешті воно зовсім стихло. Тиша, летюче темрява. Через невідомий йому час він завис над пустелею і подивився на себе згори. Поступово знизився над тілом. А потім пірнув у нього. На мить у нього химерно закрутилася голова від змішування двох сутностей в одну. Потім око зникло, і лишилися тільки його очі, що дивилися на холодні, мерехтливі зірки. «Вони йдуть сюди, так?» Флег посміхнувся. «Чи це стара, — сказала їм і ти? Чи вони б її послухалися, якби вона на смертному ложі наказала їм вчинити самогубство на новий лад?» «Імовірно, так», – подумав він. «Він забув настільки просту річ, що аж соромно. У них теж проблеми, їм теж страшно. І в результаті вони зробили колосальну помилку. Чи ймовірно, що їх вигнали?» Він із приємністю замислився над цим, але врешті не зміг повірити. «Вони йдуть із власної волі, йдуть, одягнувшись у праведність, як групка місіонерів до канібальського селища, о, як це мило! Настане кінець сумнівам, кінець страху. Усе це скінчиться, коли він побачить їхні голови на палях перед фонтаном MGM Гранд Готелю. Він прижине всіх, хто є у Вегасі, і проведе колоною повз них, щоб кожен побачив. Сфотографує, надрукує листівок. Розійшли до Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Спокана, Портленда. П'ять голів. Собачу голову він теж почепить на палю. «Хороший собачка!» – сказав Флег і засміявся уперше після того, як Надін довела його до того, що він кинув її з даху. «Хороший собачка!» – знову вишкірився він. Тієї ночі він спав, а зранку віддав наказ потроїти охорону на кордоні Юти і Невади. Тепер уже треба шукати не одного чоловіка, який йде на схід а чотирьох із собакою, що йдуть на захід, і їх треба взяти живими. Живими за будь-яку ціну. О, так.